Як ви бачите, це традиційний приклад живопису епохи Ренесансу. Картина ця цікава перш за все своєю історією. Англійський мистецтвознавець Герберт Кейтервілл дев'ять років тому взяв історію цієї картини за основу для науково-популярної праці «Нерозгадана таємниця відродження, де виклав кілька версій появи цієї картини і спробував встановити її авторство. Праця видана окремою книжкою, ось вона – мала певний резонанс у мистецькому світі, бо авторство жінки з кошиком винограду і досі точно не встановлено. Дехто приписує її до ранніх робіт Макартоніоні Раймонді, інші переконані, що це учнівські вправи Лоренцо Лотто. Але найбільше обґрунтованих тверджень є про те, що полотно належить пензлю нідерландського художника Йоахіма Бекелара. Глядачі набрали розумного вигляду і поважно закивали головами. Картина дісталася нинішньому власникові у спадок від прадіда, який зовсім не цікавився мистецтвом, і полотно знайшли у підвалах родового палацу Таверне. Як з'ясувалося згодом, раніше картина належала одному дворянину, який розорився і роздав майно за борги. Таверне почав вивчати історію походження картини, і з'ясувалося – що ще раніше ця картина стала приводом для сварки і убивства. А до того Макар вже не слухав її. Замість картини побачив на стіні, як на екрані телевізора пана Яцинського, який ходить туди-сюди по своїй камінній. Це ж треба спеціальну кімнату з каміном на дачі збудувати, це вже від жиру, і читає йому лекцію про суть мистецтва. Одні вважають мистецтвом непомітне видобування гаманців з кишень пасажирів громадського транспорту. Інші вміють вправно відімкнути будь-який замок і переконані, що це мистецтво. Але існують справжні цінності. Зрозумійте. Колись один придурок поцупив золоту статуетку Шиви, Переплавив витвір мистецтва на брутальний шматок жовтого металу і комусь там продав за ціну, яка в двадцять разів нижча вартості статуетки, виробу з цього золота. Або інший приклад. Один прищавий спритник поцупив картину раннього коро. Тобі, до речі, щось говорить це ім'я? Так, я й знав. Та менше з тим... Він вирізав полотно з дорогоцінної рами і викинув, а раму продав невизнаному художнику на прізвисько Гепа, який малював благенькі копії шедеврів і продавав їх за валюту, бо вправляв їх у оригінальні рамки. І таких прикладів у море тотальне невігластво. Люди не знають, що мистецтво приносить великі гроші вже через те, що воно вічне. Ти хоч розумієш, про що я говорю? Макар труснув головою. І морево вощезло. Екскурсанти повільно рухалися до наступної зали, а він, як справжній цінитель образотворчого мистецтва, стояв і зирив на картину невідомого художника «Жінка з кошиком винограду». Пан Яцинський знає людину, яка заплатить кілька мільйонів зелених за цю картину. Приватна колекція «Барона Таверне» об'їздила вже півсвіту. В Києві вона опинилася завдяки сприянню Французького культурного центру. Виставка тривала лише тиждень. До закриття лишалося три дні. Часу в Олега Макарчука, злодія на прізвисько Макар, було обмель. «Сьогодні, мужики, я йшов на чергування з задоволенням». Вася Бутайко завжди бурчав, коли йому випадало нічне чергування. Він скаржився всім підряд, що взагалі... Розучився спати, і навіть не допомагає куплене за долар імпортне снодійне, від якої його жінка вирубується моментом у будь-який час. «Що в лісі здохло?» – запитав Коля Людник. «Нічого не здохло. Жінка моя народилася, і мене не в неї сьогодні. Вася сяяв як олімпійський карбованець. Завжди я шукав підстави для того, щоб кудись змитися. І Людка бурчить, що я не люблю її друзів». Ти справді їх не любиш? Не переварюю. Збираються баби і базікають про білизну і панчохи зо три години, а мене іноді запитують, наприклад, як ви вважаєте Васілій, чи носили араби підв'язки у минулому столітті? Людник риготнув. Ага, тобі смішно, бутейко розпалявся. Здається, нормальні люди, а мелють чорт на що. Вони сідають грати в преферанс. Я не вмію.